а не в обличчя Алтане, то тепер зітру тебе, я сильний, і не суши собі голову надіїми на кепрелі та й не тішся тим, що Тугайбея забрав до себе Азраїл. Примітка, Азраїл – архангел смерті. «Машалах!» – скрикнув Алтан. Примітка, «Машалах, оце так!» «Я не знав про це!» і радість приводу смерті здольного суперника таки бризнула за Чорні вісті приносиш хани. Хай возрадуються в могилі кості Ногайського звитязця. Іслам Гірей єхидно посміхнувся. Не печалься, Алтане. На його місце я призначив Карачібея, то не гірший водатир, Тебе ж хочу спитати, чому піклуєшся ти лише самим собою? Хіба не бачиш, що сьогодні кожен крок, кожне слово наше важить ні більше, ні менше, як доля кримського улусу, в якому і тобі, і нащадкам твоїм жити треба? Ширінський бей не відповів, слова хана гнітили його. Він ще не міг змиритися з утратою своєї влади. Диваний зал Алтана не поступався своєю пишнотою перед ханським. Стеля викладена самшитовими клинами з позолотою, стіни, списані в'яззю, міндери, оббиті золотою парчею, підстелею люстра з сотнями свічок. Присядь, хане, показав на наобите оранжевим сукном високе крісло з золотим півмісяцем на спинці. Сам умостився на дубовій масивній табореці. «Я слухаю тебе. Що думає чинити тепер київський триумфатор Хмель?» Іслам Герей довго мовчав, розглядаючи інкрустований перламутром цибух Алтанової люльки – Сам не курив, спостерігав за клубками диму, що вихоплювалися з чашечки, ніби з вистрелного ядра. Київський тріумфатор. Вай, то справді про такий тріумф не мріяв і Владислав IV, коли йому вже здавалося, що однією ногою став на підмосток московського престолу. А чи дорівняло б свято в'їзду багдадського звитязця в Стамбул, в'їздові в Київ, переможця під жовтими водами і корсанем, а Мурата IV отруїли, а під гетьманського коня стали в народ гаптовані рушники від золотих воріт аж до Софійського собору в стольному городі України. І сам Єрусалимський патріарх Паасій благословив Хмельницького. Та чи задля почастий вернувся Хмельницький з-під замостя? О, ні! Інше намотав на вус цей український барс із розумом кобри. Він кинув клич по сполитому ляцькому люду, і вже в Татрах підвелися горяни, Совкири схопили в руки, і ще день-два піде Чернь з Ляхистану на зустріч Хмельницькому. Чи потрібен буде тоді гетьманові союз із кримським ханом? Інший союз вкласти задумав, повертаючись під замостя в Київ з Москвою. А йшли ж дотепер разом. Тож, попри білу церкву і бердичу, переступаючи через польську ганьбу над пилявкою, крізь порожнілий збарш, навзаводи мчали козацькі полки до Львова, а поруч, не витрачаючи надарма своїх воїнів, не відставав тугайбей, щоб під містом левів отримати для свого війська жолт золотом. Войско власноручно відрахував 200 тисяч червоних злотих, щоб їх принесли львівські шляхтичі за викуп, а далі скакали ординці з попелілими польськими селами і містечками, упевнені вже, що малою кров'ю досягнуть. Висли з незліченним багатством повернуться в ногайські степи. Які ще не оклигали від голоду. А тоді, тоді іслам-гірей знав, що робити, маючи за плечима таку силу, як Україна. Хан Челев, що готовий до стрибка, позирав за море, прислухаючись до Стамбульської метушні. Двірцевий переворот звільнив його від дипломатичних викрутасів із султаном дитиною вже не захотів розмовляти, бив же копитами білий кінь Хмельницького над вепром поблизу замостя. Добрі плани складав Іслам Гірей і гарячково формував татарські чамбули, яких мусив зібрати багато. Одних щоб кинути на кафу, інших вивести на Україну, і показати їх переможців Хмельницькому, коли він стане над Віслою, щоб побачив його силу, щоб шанував і боявся південного спільника. А коли вже було недалеко до здійснення ханських намірів, коли Іслам Герей дякував своєму Богові, що надоумав його вступати в спілку з козацьким гетьманом Бог прославлений, а чи сам шайтан підказав гетьманові повернутися в Київ і перетрактувати з московськими людьми, людьми царя Олексія Михайловича. Ось воно що, Геур, до Геура, тож віри йому тяжко йняти. А за цей час шляхта трохи оклигла. «Безкінний король, пройди світ у кардинальській сутані!» Авантюрист тридцятилітньої війни Ян Казамір метається по Польщі, готуючи посполите рушення. «Чи б не почати шартувати з ним?» «Хмельницький програв час», – промовив Нераштіхан, не вірячи в правоту своїх слів, що повинен знати Ширінський бей ханські прожекти. Але війна триває, і ми не виходимо з гри. Де проїхало переднє колесо арби, там мусить пройти і заднє. Я хочу від тебе, Алтане, 30 тисяч добірних воїнів. Мені потрібне таке військо, яке перевищувало польське і козацьке разом узяті, щоб я міг диктувати умови будь-якій стороні. Ти приведеш їх до Карусур Базара, не пізніше.